32 legyenek szívesek, iratkozzanak fel a keyfejensi Youtube csatornájára. Ezt nagyon szép számmal megtették az utóbbi időben, köszönöm szépen. Iratkozzanak fel a käyfejancsi Facebook oldalára, és a tetszik, amit látnak, ami nem azt jelenti, hogy örülnek neki, de műsorilag tetszik, akkor lájkolják is. Kísérleti műsor, mert tegnap, ma és holnap nem 7 kor nem is 7-10-kor és nem is 732 kor tehát ez elég sokféle kezdés volt az elmúlt időben, de alapvetően 7 már azt követően, hogy elhagytuk a 168 órát, mert ott ugye 651 volt, de volt már fél hét is, a legkülönbözőbb időpontok voltak. Szóval ez a hét arra tett illetve arra a bátortalan kísérletet, hogy a műsor 16 óra 32 perckor kezdődjön, mert hogy a YouTube által rendelkezésre bocsájtott statisztika azt mutatta, hogy ez egy kedvezőbb nézettségi és hallgatottsági sáv, mármintha ilyenkor kezdünk. Fogalmam sincs, hogy ez a kedvező sáv vagy a téma, de a tegnapi műsor az... Az egyszerű hétköznapi nem interjú műsorok között szenzációs nézettséget ért el a közel fél ezer nézőjével, és el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt hat napban három olyan műsor is volt, amely kiemelkedő nézettséget produkált. A Budaházi Györgyel készített interjú meghaladta. 27 ezeret a Fábián Tamással készített beszélgetés 5500 fölött, és a Gálvölgyi János... Rosszul és betegségével kapcsolatos tegnapi műsor pedig meghaladta a 11 ezer megtekintést, csak így tovább hajrá egy Mindez nem azt jelenti, hogy ezek olyan témák, amelyek miatt önöknek vagy nekem örülnünk kell, de ezt szét kell tudni választani. Ez két különböző dolog. Amennyiben a mai és a holnapi műsor is beváltja hozzáfűzött reményeket, akkor június 30-áig a kedd és szerda műsorok 16 perckor fognak kezdődni. Ez a mai és a holnapi nap függvénye az első nap jól teljesített. Más. A Kejfe Facebook oldalát én kezelem, akik tehát oda írnak, azok legyenek tisztában azzal, hogy amilyen szabályokat követek a kejfejancsiban, ebben az élő vagy konzervműsorban ugyanilyen elvek és praxis szerint kezelem az oda beírtakat, csodálkozni ezek után nem nagyon lehet. Vagy lehet, de nem érdemes. Vagy lehet, de akkor ide be kell telefonálni, mert hogy ez most itt kedden, 16 óra 34 vagy 35 perckor egy élő lebonyolítású kejfejjáncsi 061 0612538812. 12 A mai műsorról annyit, hogy a tegnapi műsor a bevezetése volt a mai műsornak, miközben könnyen lehetséges, hogy a főpróba jól sikerül, és a mai első előadás pedig csúfos kudarcot vall utólag majd kiderül, függetle attól, hogy a készültség, az izgalom semmivel se kisebb, mint amilyen tegnap volt. Arról szeretnék önöknek mesélni, Gálvölgyi János betegsége, rosszul kapcsán, hogy milyen a média, és milyenek vagyunk mi. Hogy a média úgy működik, mint egy propagandacég. Ha megérzi azt, hogy valami érdeklődés van, az kiszolgálja még akkor is, ha közben nem igazán morális, vagy ha teszik kifejezetten amorális. A Vitrai Tamás annak idején mondta, ha erre iszik a vendég. A másik része pedig önök, mi? Akik egyébként erre iszunk-e, vagy sem? Nyilvánvaló, ha erre iszunk, és jön egy ember, aki felhívja arra a figyelmet, hogy nem is kettős mércével mérünk, hanem egész egyszerűen olyasmit teszünk, amivel ha szembenézett valakivel saját magunkat, tehát tükröt tart nekünk, akkor a tükröt utáljuk, és nem pedig azt, amit tettünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy a tükör utálata, és ismerik a népmeséket, sokra nem vezet. Természetesen nincs nálam ma sem a bölcsekköve, ahogy tegnap sem volt, és holnap sem lesz. De ahogy a média álságos működését be szeretném mutatni, és ennek már neki kezdtem tegnap, szeretném azt is nyilvánvalóvá tenni, hogy önök, adott esetben én is milyen álságosan viselkedünk. Én nem azt mondom, hogy ezt hagyjuk vagy hagyják abba. Én egész egyszerűen csak tükröt mutatok, és azt kérdezem, van-e jelentősége, nincs jelentősége, a van jelentősége mekkora. A mai műsor interaktív, tehát be lehet telefonálni, nem kell tekintettel lenni az én szövegemre, vagy zene szól, mikor szól, bármikor telefonálhatnak, amíg az élőlebonyolítása műsor tart. Telefonszámom 061-253-8812. Szegeden biztonságban vannak a baleseti sérültek. Ez egy hír. A baleseti ellátás jövője Szegeden és Hazánkban című vitaindító előadást Varga Endre professzor, tanszékvezető egyetemi tanár, a szegedi traumatológiai klinika igazgatója tartotta. Az esti házigazdái ez alkalommal Vajda Júlia operainekes és Csernai László orvosprofesszor voltak. Majd később. A cikk eleje és a vége. Szegedei jelenleg évente 2300 traumatológiai műtétet végeznek. Varga professzor szerint hazánban 6-7 jól felszerelt traumatológiai központra van szükség, ahol a betegek minden ellátást egy helyen megkaphatnak. A gyógyításnak ez az ága ugyanis nagy szakértelmet és komoly műszaki, valamint humán hátteret igényel. Így, ha kell a beteget, ha kell, a sebész szállítják a megfelelő helyre, a minél gyorsabb és szakszerűbb ellátás érdekében. Szerencsére Szegeden mindenre felkészültek a szakemberek, így biztonságban érezhetjük magunkat. A baleseti sebészetben ugyanis nincs protekció vagy barátság. Mondta tehát Szegeden Vargendre professzor is még egyszer. Ezen a baleseti sebészeten, pontosabban mondva, ahogy a professzorul fogalmazott, a baleseti sebészetben, ezek szerint így általában, a baleseti sebészetben ugyanis nincs protekció vagy barátság. A rendszer vagy jól működik, vagy nem. Ezen múlik, hogy a beteg túlélje a balesetet, fogalmazott a traumatológus professzor. Időrendben fogok haladni, de ezt az időrendet néha felrugom. Nagyjából egy hét történetét fogom fogjuk áttekinteni május 10-től egészen máig, május 16-áig. Május 15-én te, tegnap egy videót tett közzé a két gálvölgyi lány, és erről az rtl.hu az alábbiakat írta. Szeretném, ha tudnák, hogy alapvetően két orgános számolt be gálvölgyi János elmúlt hetéről. Részint az RTL, az RTL.hu, RTL-nek különböző műsorai, részint a Blick hogy egyébként a család mi alapján fordult a blikhez vagy az rtl.hu-hoz, illetve magához, az rtl csatornához, nem tudom, a családdal nem beszéltem. Hogy van-e jelentősége, majd eldöntik. Minden esetre nem gondolták úgy, hogy egy csatornát választanak, és nem gondolták úgy, hogy a magyar nemzetet vagy a népszavát választják. rtl.hu és Blik. A tegnapi videót az alábbi szöveggel írta le az rtl.hu, amit felolvasok önöknek. Ez tehát tegnapi. Videós üzenetet tett közzé Gávögy János. Videós üzenetet tette közé János lányai, hát mondjuk ami a magyarságot illeti, az nem kizárólag Ifjú tüntetőknek megy nehezen. Videós üzenetet tette közzé Gálvölgyi János lányai, akik az egész család nevében megköszönték azt a rengeteg szeretetet és törődést, amely az édesapjuk és feléjük áramlott az elmúlt napokban. Mint elmondták, több helyen is megjelent, hogy a színésznek embóliája volt, de erről szó sincsen. A nehéz légzés hátterében egy összetett tüdő és szívelégtelenség áll. Mint ismert Gálvölgyi Jánoshoz a lányai hívták ki a mentőt, a közel 50 percen keresztül nem jött ki. Végül a gyerekek vitték be a színészt a Házba. Le kéne halkítani, mert visszhangzik. Mint elmondták, több helyen is megjelent, hogy a színésznek tüdő emboliája volt, de erről szó sincs, annak a nehéz légzés hátterében egy összetett tüdő és szíverégtelenség áll. Mint ismert, Gálvölgyi János, az a lányai hívták ki a mentőt, ám közel 50 percen keresztül nem jött. Végül a gyerekek vitték be a színészt a kórházba. Az eset után az UMS az országos mentőszolgálat belső vizsgálatot rendelt el, amelyben megállapították, hogy a beteg irányító hibázott. A rendőrség szintén nyomozást indított. Gálvölgyi Eszter és Dorka, ő a két lány, leszögezték, hogy ők nem kívánták senkinek a fejét, nem ők kezdeményezték a vizsgálatot vagy a nyomozást, egyébként ők semmilyen mekeresés és bocsánatkérés sem kaptak. Gávölgyék elmondták, hogy azon túl, hogy nagyon sokan aggódnak a színészét, néhányan hasonló mentős eseteket meséltek el nekik, hozzátették azért vállalták, hogy nyilatkoznak, hogy mással ez ne fordulhasson elő. Egyikünk se kívánt, hogy apuna különleges bánásmódban legyen része, mondták. Pusztán annyit, hogyha valaki nem kap levegőt, 50 percen keresztül kérkezzen hozzá a mentőautó. Gál arról is beszéltek, hogy a színésznek az volt az első kérdése, ugrott-e a szerepe Pintér Bélánál a Marsa 56-ben? Ha nem is pár héten belül, de reméljük előbb-utóbb színpadra áll ismét mondták, és hozzátették, az édesapjuknak most időre és nyugalomra van szüksége a gyógyuláshoz. Ez tehát egy tegnapi hír, és aztán szépen elkezdünk haladni időrendben. Még egy dolgot szeretnék elmondani, és ez még a bevezetés része, hogy Gálvölgyi János története apropó. Nyilvánvaló, hogy valamiről szeretnék önöknek mesélni, az alapján, ami az elmúlt egy héten történt. Ez semmilyen módon nem érinti Gálvölgyi János személyét. A rokonságát már igen, de őt semmilyen módon. Ő ennek a történetnek az igen szomorú apropója, és ennek az igazán szomorú apropónak, akinek a neve Gálvölgyi János, a kefej Jáncsi minél hamarabb és teljes gyógyulást kíván. 061 252 8812 061-253-8812. No! No, ne csoportosuljunk, kérem, tessék tovább menni, nincs is semmi látni való, csak én! No! A távlát, ugye az, a stop. az ugye a nagymama az okriva stoppok jó napot kívánok jó napot kívánok Állítsa meg! Állítsa meg! Állítsa meg! Állítsa van a járdán! Jómia! Jómia neki! Jómia neki mi? Gyumja neki mi? Emberek, haladjunk tovább! Rendőr van 0612380812 rövidesen kiderül, hogy a túl nagy forgalom, vagy valami egyéb okozza, hogy az eddigi telefonbeszélgetések nem jöttek létre, és megszakadt a vonal. Na kérem, honra válaszoljál. Fugyasztott az elbújt 8 órában? Nem. Életfél a gép, gépforgami jármében tartózkodnak női személyek. Húljon bele a szondámban, ne olyan erősen. Hasonljon a botulház szetőre. Tovább. di tutto van boy boy boy Rendben van a járdan. boy boy boy I'm you mega go. I'm Szólj, Belenicős. Jó napot Jó, tehát működik. És akkor időrendben. 2023, az évet innentől kezdve nem fogom mondani, május 10 -e 16 óra 13 perc. Tennap volt egy beszélgetés egy betelefonálóval, aki hosszan esetelte azt, hogy a Facebookon jelente meg először a hír, ahogy egyébként ő vélte, vagy az RTL hozta nyilvánosságra, Nos, utána néztem, és már tennap is biztos voltam benne, de gondoltam még egyszer, és nem árt, ha még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Az rtl.hu hozta a hírt Gávögy János, súlyos állapotban került kórházba. 16 óra, 13 perc. Ha gondolják, nyugodtan fűzhetnek hozzá a kommentárt, amíg önök nem fűznek hozzá a kommentárt, addig én megteszem mindazoknak a... Mindazon előrebocsájtások után, amit már korábban megtettem, és arra még egyszer nem hivatkozom. Halló? Ha valaki egyébként lehetetlenné teszi azt ilyen telefonálással, hiszen az előbbi házon belül kipróbáltunk egy telefont is működött, tehát megpróbálja így lehetetlenné tenni a műsort, akkor én szeretném azt mondani neki, hogy az ő tevékenységétől teljesen függetlenül a műsor el fog készülni. Maga a szöveg légzési nehézségei voltak, ezért kórházba szállították Szeddá Reggel Gáborgyi Jánost. Értesült az RTL híradó a színés családjától. Magyarul a színés családja felhívta az RTL-t és elmondták neki ezt a hírt, hogy mennyivel a rosszul lét után, mennyivel a kórházba kerülés után, ez többé-kevésbé ki lehet számítani, valamikor dél és egy óra között kerülhetett kórházba, ez négy óra után jelent meg. Tehát a kórházba kerülése utáni három óra már elegendő volt a család számára, hogy erről tudósítsák az RTL híradót. Gálvögyi János súlyos állapotban van, intenzív osztályon kezelik. Információk szerint a délután folyamán átszállították egy másik kórházba, ahol szintén az intenzív osztályra került. További részletek az RTL híradóban 18 órakor. Két kérdés, amivel kapcsolatban én megnyilatkozom, de aztán természetesen, hogyha módjukban áll, önök is megtelték. Evidense az, hogy egyébként a gálvölgyi család a rossz szülétet követő 180 percben erről értesíti az RTL híradót, a blikket, bárkit, aki nem a családhoz tartozik. Ez mennyire magától értetődő. Halkan felhívom a szíves figyelmüket a csintalan Sándorral készült beszélgetésre, ahol azt kérdeztem tőle, hogy mennyire életszerű, hogy miközben ő a mentők számára nem emlékezett Gajdics ottót hívta föl, és így aztán a hírtelevíziós tábja hamarabb érkezett meg, semmint csintalan Sándor kórházba került volna. Isten mencs! hogy egyéb párhuzamot találjak a két történet között, én az éleszerűségről érdeklődöm, valamint arról, hogy ez bármit is kifejez önöknek. Más oldalról ott van az RTL, amely ugye azt mondja 16 óra, 13 perckor, hogy ennyit megoszt velünk, ha egyébként nagyon mértékben vagyunk kíváncsiak a történetre, akkor nézzük meg a 6 órakor kezdődő híradót. Miközben egyébként, hogy mi van a 6 órakor kezdődő híradóban a tévedés minimális és maximális kockázatok között, azt feltételezem. Hangsúlyozom, azt feltételezem, hogy 16 óra 13 perckor az RTL már megírta. De a nézettség, hogy az RTL híradó még nézettem legyen, mint egyébként, az azt kívánja meg, vagy azt kívánta meg, hogy azt mondják további részletek az RTL híradóban 6 órakor. Hogy ez mennyire humánus, hogy mennyire nem, hogy mennyire fér bele, az önök erkölcsi értékrendszerébe ez majd akkor fog kiderülni, hogyha fölhívnak telefonon és elmondják. 061-25388-12. Nem úgy, mint tegnap, nem áll minden egyes hír után, vagy minden egyes nap után zenét leadni, mert hogy nagyon sok a mondandóm, és szeretnék nagyjából, hát negyed hét előtt még végezni a mai témával. Nem Gálvagy Jánossal, a témával. Kettes hír. Ez mind az rtl.hu kronológiai sorrendjét követi. Halló? Halló? Szerintem valaki szórakozik, de ha nincs jobb szórakozása, higgyék el, engem ezzel ma nem fog kihozni a sodromból. Gálvögyi János nagyon rosszul volt, de hiába hívtak hozzá mentőt, a lányai végül őt vitték be a kórházba. Ez tehát a kettes hír, ez ugyanaz nap, tehát szerdán, az első hír 10:13, a másik 17 óra valamiért ez megelőzi egy perccel a híradót, de ez már közvetlenül ott van a híradónak a kapujában. Gálvölgyi János nagyon rosszú volt, most a részletezés jön, de hiába hívtak hozzá a mentőt, a lányai végül ők vitték be a kórházra. A intenzív osztályon kezelik és lélegeztetőgépre tették Gálvögyi János, erről a család értesítette az RTL híradót. Ott a kérdés, önök egyébként ezt mennyire tartják természetesnek? Gávölgy János híres ember. Kétségtelen. De a kérdés az, hogy vajon, ha a híres ember rokonsága tapasztalja a híres ember bármilyen baját, akkor az, hogy miközben mindent, vagy lehetőleg mindent elkövettek annak érdekében, hogy az egészségügy kezelje ezt a bajt, erről értesítik az RTR híradót. Háló. Figyelek. Csak próbálkozom, hogy működik-e a telefon, működik. Most már működik, úgyhogy figyelnék. Le kéne halkítani. Nagyszerű. Hiába vártak hozzá mentőt, ma délután Budapesten, ezért a lányai vitték kórházba, a 74 éves színészt azóta intenzív osztályon ápolja. Családtagjai azért hívtak mentőt, mert Gáborőgyi nem kapott levegőt és félrebeszélt. Félre után újra telefonáltak, akkor derült ki, hogy még el sem indult érte a mentőautó. A mentők vizsgálják a történteket. Ma este a színházban pintérbillatársul a darabjában játszott volna Gáborőgyi János, de elmarad az előadás, mert a 74 éves színész délre rosszul lett a második kerületi otthonában. 9 óra 40 perckor hívott a nővére mentőautót az édesapánkhoz, aki nagyon rosszul volt. A mentőket felhívta és mondta, hogy nem kap rendesen levegőt és félrebeszél. Mondta a Híradónak a színész kisebbik lánya. Gávölgyé órákor azonnal autóba ült a belvárosban és szülei házához sietett. Azt mondja, kb. 30 perc alatt ért oda. A mentők viszont még akkor sem érkeztek meg. Fél 11 körül felhívtam a mentőket, hogy hol van a mentőautó, mert az édesapám láthatóan tényleg nagyon rossz állapotban van. Azt mondták, hogy még nem sikerült elindítaniuk az autót, idézi fel a történteket. A színész lány azt mondja, akkor nagyon kétségbe esett, ezért emelt hangon válaszolt a mentőszolgálat diszpécserének. Megpróbált az úriember beszélni velem. Hogy hogy érzi magát az édesapám, de elmondtam neki, hogy nem értek hozzá, hiszen nem vagyok orvos, azt látom, hogy nem kap rendesen levegőt és félrebeszél. Valóban emelt hangon mondtam mindezt, akkor közölte, hogy velem nincs mit beszélnie, és rám tette a telefont. Ezután több orvosismerősükkel beszéltek, akik azt javasolták, hogy azonnal üljenek autóba, és ők vigyék a kórházba a színészt. Gyakorlatilag úgy hoztam át a városon, hogy mellette ült az anyósülésen, hogy mi tartottuk két oldalról a nővéremmel, vezetés közben, mert hogy annyira rosszul érezte magát. Halló? Halló? Halló? A Városmajori szív és égyógyászati klinikára vitték, mert ez volt a legközelebb. Ott azonnal az intenzív osztályra vitték az orvosok a színé rosszulétének pontos okát egyelőre nem derítették ki. Délután rohamkocsival szállították át a szemülvény egyetem ülli úti klinikájára, ahol továbbra tovább is az intenzív osztályon ápolják, lélegeztetőgépre kapcsolták, és folyamatos vizsgálatokat végeznek rajta. Az országos mentőszolgálat arról tájékoztatta az RTL híradót, hogy vizsgálják a mentés irányítók szakmai döntését Amely alapján nem indítottak azonnal a mentőt Gálvógyi Jánosért. Hozzátették a bejelentőtől kapott információk alapján, a mentésirányító nem a legsürgősebb, hanem az, az alatti kategóriába sorolta az esetet. Kérdezem Önöktől, hogy miközben nyilvánvaló, hogy mennyire drámai, hogyha az ember az édesapját egy autóban kénytelen kórházba vinni, talán visszaemlékeznek, megnézhetik én ezt most különböző okokból nem játszom le, mármint az eredeti felvételt, hogy ez egyébként azon kívül, hogy az emberre nyilvánvalóan hat, de egyébként mit gondolnak erről az előadásmódról? Arról, ahogy gyakorlatilag május 10-től egészen mostanáig a Gálvölgyi Jánossal kapcsolatos hírek, a család, lányok, teje kapcsán, a hírsorrendben legelől akár az, ukrán, az ukrajnai háborút megelőzve voltak. 061-23-88-12. önöknek elmondani, hogy az emlékezetem nem csal meg. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy hány személyes történetet meséltem el önöknek, hány személyes történetben kértem önöktől segítséget. Ha tehát most valaki azt akarja rám olvasni, hogy vagy különb a Gálvegyi János lányainál, Dorkánnál és Eszternél, vagy a Deákné Vásznánál, én nem fogom azt mondani, hogy ilyen nem történt. Könnyen lehetséges, hogy nagyon sok olyan dolgot követtem el műsoron, van és műsoron kívül, amiről ma, de lehet, hogy amikor elkövettem, akkor is az volt a véleményem, hogy nem helyén való, de valamiért szükségesnek találtam. Most ezen történet kapcsán azt kérdezem önöktől, mindaz, amit eddig elmondtam, amire külön felhívtam a figyelmet, amire külön reflektorfényt irányítottam, arról önöknek mi a véleményük. 061 253 8812 Hármos hír. Nem kapott levegőt és félrebeszélt Gálvölgy Jánost lélegeztető gépre tették és intenzív osztályon kezelik, most, ez tipikus esete a hírgyártás azon módjának, amikor az előző hírt szétszedik, és részletekben teszik közzé, miközben semmilyen új hír nincs, semmit az ég a világán nem tudtak meg a beteg állapotáról, de fenn akarják tartani az iránta való érdeklődést. Hogy ez egyébként az önök szemében fontoskodása, -e? Népszerűséghajhászás, mármint a televízió részéről, nézettségnövelési eszköz, vagy belelátják azt, hogy ők tényleg aggódnak az egyik vezető színészük egészségi állapotáért, hiszen tegyük hozzá, hogy Gálvölgyi János ma az ország egyik, ha nem a legnépszerűbb színésze, ezt akkor fogom megtudni, hogyha végre lesz egy olyan telefonbeszélgetés, amely a beköszönéstől egészen a mondandó elmondásáig el fog jutni, Mire vége lesz a műsornak, kiderül, hogy egy ilyen beszélgetés lesz-e vagy sem. 061-253-8812. 24 hír van. Most a harmadiknál tartunk, és. Jó napot! Jó Igen, de én is szeretem. Elnézést szerették jó napot kívánni. Azon kívül, hogy ön maga elé dadog és szeretne jó napot kívánni, itt nem. most az lenne a legegyszerűbb, hogyha belevágna a közepébe és elmondaná azt, amit gondol. De hát rosszul vagyok. Ön van rosszul? Hát, hát én nem, a Reza, az Erzsi. Ki az az Erzsi? Hát itt van mellettem és nincs jól. De ha nincs jól az Erzsi, akkor miért a kejfejancsit hívja? Nem. Akkor bocsássol meg, de akkor mellémen. Hát ennyire nem tud mellé menni, mert amit önnek hívni én az három számjegyé, meg hét vagyok. A mobilomon ez volt elő. a legfősebb szám, is. és. Oké, okay, rendben van, nem húznám az időt, Erzsé, ezek szerint sürgős orvosi ellátásra szorul, legyen szíves akkor Erzséhez orvosi segítséget hívni. 061 253 88 12 ez a mai műsor nem az a műsor lesz, ahol én poénkodni fogok, az egészen biztos. Négyesír. hír, György is aggódik Gálvölgyi Jánosért. Na most, értik, nem lesz korvahatár, de ki nem szarja le, hogy Rózsa György aggódik. Tehát értik, itt elkezdődik a Mápecsó, Rózsa György aggódik, Havas Herrik azt mondja, hogy, és Farkasházi Tivadar azt mondja, hogy, és aztán Farkasházi Tivadar már Havas Herrikkel vitatkozik, és egyébként Jáksó László a múlt héten találkozott vele, de akkor még teljesen egészségesnek látszott. Szóval ez az a kereskedelmi tévés, és az a kereskedelmi nyomtatott média, amelyet én ismerek, és amely az én szememben egy ilyen történet esetében tudomásul veszem, de hány ingerem van tőle. Beleértve, hogyha egyébként Rózsa György aggódik Gálvölgyi Jánosért, akkor agódjon aktívan. Menjen el a kórházba, ha nem engedik be a kórházba, hívja fel a családot, de ne az rtl.hu-n keresztül tudassa a családdal és Gálvölgyi Jánossal, hogy ő nagyon aggód. Így működik a média. De ezekben a pillanatokban rám ez így hat. És közben nem azt mondom, hogy nem szeretném, hogyha Gávölgy János meggyógyulna, csak magasról leszarom elnézést, hogy a György egyébként akodik. Ötös hír. Súlyos, de stabil állapotban van Gávölgyi jános. Közleményt ad ki a család. Hát ugye közleményt már azért adnak ki, mert előtte... Uh, mit szeretne vajon a csintalan? Háló? Mondjad! De miért nem adásban? De miért nem adásban? Felhívom a csintalantat. Egyébként az is lehet, hogy engem felhívnak telefonon, és aztán én felhívom Önöket, lehet, hogy akkor jobban működik. Könnyörögem ne hívjon engem mert... Figyelj, hívlak téged, így nehéz lesz beszélgetnünk, és én közben műsort készítek. Haló? Haló? Ahol a csintala lakik, ott nem mindig van térerő. Most például a foglalt. Felhívom, és aztán megyek tovább. Mert a drága idő... Áruld el, hogy mit szeretnél. Hahó! A hívott számon előfizető nem kapcsolható. Érdekesen alkulnak a mai telefonok. Oké. Okay. Előbe szeltem. Jó. Tehát ott tartunk, hogy ugye azért adnak ki közleményt, mert egyébként értesítették az RTL. -t. Ha nem értesítették volna az RTL, akkor egyébként nem kéne kiadni közleményt. Egy nappal. Alig egy nappal, nincs, nem is telt el 24 óra, már közlemény. A Gálvölgyi család ezúton értesíti a sajtó munkatársait, hogy Gálvölgyi János sziművészt kórházban ápolják, állapota stabil, de a évben tervezett előadásait lemondja. Gálvölgyi János 2023. május 10-én, de a család szállította kórházba, miután súlyos lélegzési, légzési panaszok léptek fel nála. Gondos orvosi ellátásban részesül a sotte klinikáján, állapota súlyos, de stabil. Amennyiben állapotában változás állna be, arról a család tájékoztatni fogja közvéleményt. Gálvölgyi Judit, a feleség Gálvölgyi Eszter és Gálvölgyi Dorka, itt még akkor a veje nincs jelen, a két lány. 061-253-88-12 Hatodik hír. Györfi Pál, ha a mentés hi hibázott Gálvölgyi János ügyében, akkor. És ugye itt már akkor a dolgok közepén tartunk. Ha uh, és azért tartunk a közepén, mert szembe kell nézni azzal, hogy Gálvölgyi János nem ugyan olyan elbírálás alá esik azt követően, hogy a hírekben szerepel, mármint a története, mint Kovács Géza vagy Nagymariska. Kovács Géza és Nagymariska ettől szomorulhat. A világ mindenhol ilyen. Az tehát, hogy a mentők elkezdenek magyarázkodni, a mentők elkezdenek nem teljesen szakszerűen kommunikálni, ez ugyanis nem beszéd, hanem téve kommunikáció, a szoros összefüggésben van azzal a nyomással, ami egyébként az országos mentőszolgálatra nehezedik. Az Országos Mentőszolgálatra a hét napján, a nap minden órájában nagy nomás nehezedik, egész egyszerűen a munkájukból adódóan. Hogy ők milyen munkakörülmények között dolgoznak, erről különböző alkalmakkor különböző híradások jelennek meg, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen szituációban, ahol felmerül annak a lehetősége, hangsúlyozom gyerőre csak lehetősége, hogy az egyik munkatársuk valamit elrontott, aminek következtében akár annál súlyosabb is következmény beállhatott volna, mint ami beállt, nyilvánvaló, hogy megrázkódtatja az Országos Mentőszolgálat teljes személyzetét, és egészen másféleképpen kezdenek el beszélni, mint korábban. Óvakodnék a példáktól. Csak halkan említem önöknek augusztus 20-át is az országos meteorológiai szolgálatot, és mindazt, ami azóta ott történt, vagy nem történt, és arról, hogy egyébként maga az országos meteorológiai szolgálat, és egyébként az érintett személyek akartak-e valaha is a nagy nyilvánosság állni, Amire a válasz az, hogy nem. A történés egészen elképesztő, de ebben nem mélyednék el, itt is az országos mentőszolgálaton belül történteket igyekszik az országos mentőszolgálat úgy kezelni, hogy azt a nagy nyilvánosság csak annyiban érzékelje, amennyiben az szükséges. Háló. Háló, El, Elnézést kérek! Én voltam az előtt, de, de rossz, hogy a, az erzsi, de jobb... Um. Én azt gondolom, hogy egy kör egy menet és Erzsivel kapcsolatban további információkra nem tartok igényt. Ez vagy őrre, vagy a mentőszolgálatra esetleg más intézményre tartozik. Nevezetesen miről van szó? Györfi Pál a hívást fogadó irányító a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet kettes prioritási kategóriába sorolta, az egyes prioritás jelenti a közvetlen életveszélyt, amely azonnali mentőriasztást van maga után. Mivel a bejelentő nem a beteg mellől, hanem egy másik településről telefonált, ez ott a második kerület széle, ennek a jelentősége szerintem csekély, tegnap ebben elmerültünk, de ebben most nem térnék vissza. Ezután a iránytok telefonon felívták a beteg mellett tartózkodó hozzá tartozott, ugye két testvér van, annak érdekében, hogy pontosíthassák, kiegészíthessék a beteg aktuális állapotára vonatkozó információkt. Magyarul nem csupán arról van szó, hogy a család hívta a mentőket, hanem a mentő is hívta a családot. A mentőegység indításakor a hozzájátorszók a hívást lemondták, más járművel a kórházba szállították a beteget, a mentés irányítok szakmai döntésének megfelelőségét vizsgáljuk. Ezeket örögzítik, hogy pontosan mi hangzott el, senki nem tudja. Kizárólag azok, akik ezt meghallgathatták. Ennek következtében, ennek ténybeli részéről beszéljenek róla a mentők, vagy beszélnek róla a családtagok. Én meglehetősen távolság tartóan követem. A család felindult, aki telefonál felindult, a másik oldalon szintén lehetséges, hogy felindult személy van, mert érzékeli a bajt, de az elmondottak alapján ő más következtetésre jut, mint a család és ez oda vezet, hogy lerakja a telefont, ami lássuk be, hogy a kejfejancsiban sem normális, és a mentőknél sem az, de van olyan eset, ahol a kejfejancsiban is normális, és a mentőknél is az. Hogy a két eset közül melyik lehetett az, ami május 10-én bekövetkezett, ahhoz a kejfejancsi nagy valószínűséggel és valószínűleg más orgánumok is soha nem fognak hozzájutni. Halló! A nagy Halló! Hetes hír. 2023. május 11-e, egy nappal később vagyunk, még nem, nagyjából eltelt 28-29 óra, 19 óra 24 perc. Az egészségügyi szakértő szerint a szervezetlenség lehet az oka a késve érkező mentőknek. Ugye itt Kunesz Zsomborról van szó, aki nagyon sokszor megszólal egészségügyi kérdésekben, nagyon sokszor van igaza, és nagyon sokszor nem, hogy ő egyébként hogyan van bekötve a médiába, ezt nem tudom, mert én kerestem már Kunes Zsombart, de visszahívásra sem méltatott, tehát ennek következtében nem tudom megmondani, hogy akikkel szóbál, ott hogyan jön létre a kapcsolat. Minden esetre az, hogy itt vannak hivatalos szereplők és vannak hozzátartozók, akik evidens módon ehhez a történethez tartoznak, ilyenek, tehát az országos mentőszolgálat, a Városmajori Klinika, a SOTE, a Család egy Zsombor még akkor is, hogyha ismeri a viszonyokat, hogy vajon a hetedik hír, az lehet-e ő, ez döntsék el önök, hogy ez itt nem valamiféle professzionális kárenyhítés, és a kárenyhítés akkor idézőjelben van, ezt csak akkor fogjuk tudni megbeszélni, hogyha egy olyan hívó lesz, aki nem Erzsivel kapcsolatban telefonál, 061-23-88-12 eljött az a pillanat, hogy megpróbálom visszaívni Csintalan Sándort, meg megtudni tőle, hogy mit szeretne most már kívülről tudom ez volt tehát a hetedik hír úgy látom, hogy nem fogunk Csintalan Sándorral jobban járni most Én csak biztatni tudom önöket telefonájának, előutóbb csak sikerült. Nyolcas hír. Havas heri Gálvöld János mentős problémájáról én általában vagyok totálisan elégedetlen az egészségügyjel. Havas Heriket rövidesen a Kejfejancsi vendégül fogja látni egy nagyobb interjú keretében, de itt sajnos nincs más megítélés, mint Rózsagyörgy esetében, ki nem szarja le, hogy egyébként mit gondol erről Havas Herik. Tehát ugye itt jönnek az emberek, és különböző dolgokat írnak a Facebookon, és ez még önmagában nem is feltétlenül kifogásolható. Az, hogy az emberek blogolnak, hogy írnak a Facebookon, Butaságokat telefonálnak be a Kejfej vagy vagy egymásnak, nem a Kejfej Jancsiba. Ez teljesen hétköznapi dolog. Az, hogy ezt a média beemeli, az egyébként fontos hírek közé, lásd rtl.hu, már beemelte rózsagyörgyöt, most beemeli Havas Heriket. Nem Rózsa Györgyöt bántom, nem Havas Heriket bántom, az egész szituációra mondom azt, Elnézést, hogy vulgáris vagyok, 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott ki nem, szarja le, hogy egyébként Havas herdik a mentős a problémájáról beszél, hozzátéve, hogy egy konkrét ügyről van szó, és ez egyre jobban, mint valami szahar szét van kenve, meg annyi hozzáértő van, Kunes Zsomborról azt feltételezem, hogy azért többet tud az egészségügyről, mint Havas Herdik és hogy együttvéve, de mind a hármójuk tevékenységét, ha bemeli egyébként az rtl.hu, akkor nem vagyok abban biztos, hogy az itt most a Gálvölgyi János történetének jobb megérhetőségét lehetővé teszi. Lehet, hogy tévedek, ahhoz, hogy erről vitatkozzunk, ahhoz telefonálni kell, ahhoz egy olyan beszélgetést kell bonyolítani, amiben egyébként a beköszönésen túl valameddig eljutunk. 061-253-8812. Ez volt tehát a nyolcas hír. Következzen a kilences hír. Farkasházi, Tivadar, Gávögyi János nevezéki helyettes államtitkár. Hát, ha nem veszik rossz néven, én Rózsa Györgyre szenteltem némi időt, Havas Herrikre is szenteltem némi időt, én most Farkasházi Tivadart az előző halmazban egyszerűen csak a ki nem szarja le rakom. Nem üt személyesen, hanem hogy most Gálvölgyi János kapcsán megszólal, ez beeméreli az rtl.hu, mennék tovább. Tízes hír. Nagyjából azért eljutunk most már a feléig. A mentők hibásan mérlegelték a mentés irányító Gálvölgyi János esetében lezárult a belső vizsgálat, május 12-e 14 óra 6 perc, úgy emlékeznek rá, nagyjából két nappal korábbi a hír, 48 óra alatt le lehetett bonyolítani a vizsgálatot. Ne felejtsék el! Ismét elnézést kérek, hiszen hogyha más tenné, könnyen lehetséges, hogy leszúrnám. Az Országos Meteorológiai Szolgálat esetében még most sem olvasható tudtam az a tanulmányt, amit egyik professzor, az egyik akadémikus vállalt magára, hogy egy független bizottság által majd megírja mindazt, ami akkor történt. Nem is emlékszem, hogy hány évvel ezelőtt, talán tavaly vagy tavaly előtt elnézést kiesett az emlékezetemből. Itt 48 óra alatt sikerült hogy ez vajon a Gálvögyi János személyéből adódik-e, az ő ismertségéből, hogy adott esetben a kormányzati tájékoztatási hivatal rájött arra, hogy hoho, -ho, itt nem akárkiről van szó, hanem egy híres színészről, és ezért fel kell mutatni felelősöket még akkor is, hogyha ez egy kicsit gyorsan megfőtt főttojás, tojás, más főtt ilyen gyorsan nem szokott megfőni, nem tudom, minden esetre itt nagyjából 48 óra elegentő volt. 061-23-88-12. Ami a mai telefonműködést illeti, azt nem látom át. 11-es hír. Itt van Kunes Zsombor. A 10-es hír egyébként részletesebben kifejtve, mielőtt a 11-esre átérnék, a következőkről mondja ki. Az Országos Mentőszolgálat minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatott, egy a mentőkhöz 2023. május 10-én délet érkezett segélyhívás fogadása kapcsán. A vizsgálat során sor került a telefonbeszélgetések hangadjainak elemzésére, a számítógépes rendszerekben rögzített egyéb adatok szabad megőrző kapacitás ellenőrzésére és az érintett mentődolgozók meghallgatására is 48 ura alatt. Az intézkedések szakmai értékelése szerint a segélyhívást fogadó mentési irányító rosszul döntött, amikor a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet nem az életveszélyes kategóriába P1 riasztás sorolta. Ennek következtében a rendelkezésre álló és riasztható romkocsi azonnali kiküldésére nem került sor. A nehéz légzés, még ha már egy napja fennáll is, olyan riasztó tünet, amely magában hordozhatja az életveszély lehetőségét és azt a hozzátartozó visszahívása során feltett. Itt is utalnak arra visszaívták, tájékozó kérdésekkel sem lehetett kizárni. Közvetlen életveszély, ugyanaz elhangzott tünetek alapján nem volt egyértelműen megállapítható, hangsúlyozom nem volt egyértelműen megállapítható, de kétséges esetben a beteg biztonsága érdekében mindig a súlyosabb lehetőségeket kell irányítónak tekinteni. Fentélyeket aláltamasztja az is, hogy a beteg állapota a később tovább romlott és elég intenzív osztályos kezelésre szorul, hát ez itt a múricka kategóriáját, tehát az, hogy egyébként ugye hát a történelmet azt így, így visszamenőleg viszonylag könnyű megítélni, ítélni, ugye előre van egy konkrét mondás, Sajnos nem jut az eszembe, valaki kisegíthetne, de más telefon sem nagyon működött. Tehát az, hogy egyébként az utó bekövetkezték, ami utó bekövetkezett, az ezt igazolja vissza, ennek a kommunikének nem a legerősebb mondata. Fentieket alátámasztja az is, hogy a beteg állapotta a későbbiekben tovább romlott, és jelenleg is intenzív osztályos kezelésre szorul. A felelősség megállapítása volt maga után, erről például semmit nem lehet tudni. Tehát 48 szurulat megtalálták a bűnöst, neve nincs, legalábbis nem tették közé, elmarasztalást von maga után, nem szeretnék most viccelődni, tehát, hogy most kukoricára térdepeltetik, vagy kirúgják. Ezt is felesleges volt mondani. De azért is lehetett elmondani, mert megírták, de ugyanakkor nem írják meg azt, ami ezen túlmutat, hogy miért nem írják meg, kérdezzék meg az országos mentőszolgálatól, lehet, hogy önökkel szóba állnak. A felelősség megállapítása elmarasztalás vol maga után a mentésirányítók munkájának szakmai támogatását az országos mentőszolgálat tovább erősíti, hát ez a lózunk, ami ide kell. Ugye arról van szó, hogy különböző szervezetekre nyomás nehezedik egy konkrét eset kapcsán, és próbálják az egészet megúszni. Ha jól cselekedtek, azért, ha semmi dolguk nem volt az ügyben, azért, Harosul cselekedtek. Azért. Van a sajtó irányából egy érdeklődés, egy nyomás, és itt van a jelentősége annak, hogy a hozzátartozók mit mondanak, hogy ők nem kerestek felelőst, hogy így nem, hogy úgy nem. Azáltal, hogy kiálltak a napra, és elmondták a történetet, mindazt lehetővé tették, ami később bekövetkezett. Ez nem azt jelenti, hogy ők egyébként kriminalizáltak bárkit is, de a potenciál Vesző. A lehetőség innentől kezdve egészen másféleképpen állt fenn, mintha egyébként ezt nem tették volna meg. Én emiatt nem kárhoztatom őket, de minden esetre Gálvögyi Jánosnak gyógyulást, rokonságnak hátrébb az agarakkal, még akkor is, hogyha nem hasonló esetben, hanem ennél sokkal enyhébb esetekben én magam is különböző személyes történeteimmel előálltam. 061 88 8812 Halló Halló. Erzsi vagyok, már jól vagyok. Hála, a jó Istennek, is mi baja volt? ha nem beszik rossz néven, ez a telefontréfa. Annak idején a Filippo volt az, aki elmagyarázta, hogyha ennyi zabaró telefonja van egy műsornak, akkor az egyébként minősíti azt, tehát akárkire nem pazarolnak ilyen energiát. Az, hogy erre én egyébként akkor vagy most büszke voltam-e, vagy most büszke vagyok-e, azt az önök fantáziájára bíznám. 06 1, 2, 53, 12 újabb bátortlan kísérletet teszek. Halló! Hello, Révei Sándor vagyok, jó napot úr. Jó napot. Nagyon jó, amit mondott a úr a tegnapi, meg a mai napon. De most azt mondja el, amit ön szeretne, vagy amit kérdezni szeretne, vagy amit hozzátenne. Elmondom, elmondom. Amióta a világ a világ Magyarországon, mindig a felelősüket a legalsó ponton keresik, őket meg is büntetik és körülbelül egy-két hét múlva elmúlik az egész, és elfelejtődik. Kizárólag ilyen esetekben jön. De ön tudja, hogy ennek a történetnek van-e felelőse? Hát nagyon sok felelőse lehet. Hát egy -egy... De nem most ott tartunk, hogy ön megvan róla, bizonyosod vagy a mentőszolgálat rosszul járt el? Nem lehetséges az, hogy a család felindultában úgy beszélt, hogy a mentés irányító teljes joggal a szó idézőjeles vagy konkrét értelmében, alappal szó, sorolta be P2-be. Honnan tudjuk, hogy mi volt? Abban, amit föltetett az előbb olvasni, egyértelműen benne van, hogy a nehéz végzés prioritást élvez azonnali be beavatkozást igényel. Pont. Nincs tovább. A többi az csak lózó. Ha valakinek nehéz végzése van, akkor lehet azonnali szívelégtelenség, inkartus, tüdőenból, bármi, de ezek a legsúlyosabb szervi problémák. Ilyenkor nem lehet várni. Nem lehet 10 percet se várni. Itt a vége. Nem, erről nem lehet más mondani. El is az ön hátterében kibeszél? csánat egy kávézóban vagyok. Oké, okay. uh, okay, rendben van, ezt elfogadom. Uh, külös tekintettel arra, hogyha ezeket a szavakat használta a család, nem vonom kétségbe, hogy nem használták, én csak azt mondom önnek, hogy ilyen szituációban, nagy felindultságban halvány lila gőzöm nincs, hogy pontosan azt mondják el utólag immáron kamerák előtt, mint ami egyébként a telefonbeszélgetésben zajlott. Mennyire tűnik természetesnek önnek az, hogy valaki a médiához fordul egy rokona rosszul léte kapcsán? Azért nem tűnik természetesnek, mert a magyarok többségéből hiányzik az öntudat. Nehéz demokráciát csinálni, demokráknél. Én ezt értem, de most nem kéne ilyen fenköltnek lenni. Azt kérdezem öntől, hogy ez magamutogatás, vagy sem? Akaratnyilvánítás. Milyen akaratnyilvánítás? A polgári, hát egy polgári adottsága. A polgárok... Elnézést nagyon köszönöm, hogy hívod, de én szeretnék egyszerű hétköznapi beszélgetést folytatni. A magamutogatás egy nagyon negatív ö, szó ebben a szóösszefüggésben nem azt mondtam, hogy magamutogatóak voltak, ezt kérdeztem. Itt most áttérni a demokráciára, azt gondolom, hogy nem a legmegfelelő pillanat elnézést, hogy ezt egyébként rosszul ítéltem volna meg. 061 253 53 88 12 annak, hogy végre egy telefon, ami működött. Látják, hányszor visszaívva a csintalat, miközben nagy valószínűséggel más nem is biztos, hogy így visszaívnék, ez is. de most kicsönk. Elnézést. Én rossz helyen keresem ezek szerint csintalan Sándort? Hát biztos. Rendben van. Ez egy elsi telefon volt. De lehet, hogy rossz számot hívtam. Tessék! Elnézést, másodszor is rossz számot hívtam ezek szerint. Jögröttél, ja, ugye? Igen. Hát tudom miért. Remélhetőleg most nem a hölgy veszi föl. Lehetett ilyen sürgős, ha most viszont nem veszi fel. 11-es hír. A rendőrség nyomoz János ügyében május 12-e 18 óra 14 perc 06 1 2 8 12. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés védsége miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen Gálvölgyi János rosszul ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság 48 óra telt Oké. Okay. Legyen 60 belső vizsgálat eredménnyel foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés védsége miatt rendelte elnyomozást. nyomozást. Ilyen gyorsan. Ez Magyarországon egyébként különböző események kapcsán példátlannak mondható. Mondhatnám, hogy P1, de nem szeretnék ezzel viccelődni. Egészen elképesztő közölte a magyar nemzet megkeresésére a rendőrség. Magyarul nem is a rendőrség teszi közé, én ezt értem. Tud, hogyan van az, hogy valami újság meg... Tehát hogy egy újság egyébként az iránt érdeklődik, hogy történt-e már bármilyen nyomozásnak az elrendelése? Tehát ezt forszírozza, ugye ezt hívom egyébként a sajtó nyomásának. Miközben az is lehetséges, hogy valójában a magyar nemzet a szó jó vagy rossz értelmében, meg főrészt aláhuzandó, kiszolgálja a magyar rendőrséget, amely arról tájékoztatja a magyar nemzetet, hogy elrendelték foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetési védsége miatt nyomozást rendeltek el, lennének-e olyan szívesek felhívna a rendőrséget és megkérdezni tőlük, hogy nem-e? rendeltek el nyomozást, foglalkozás körében elkövetett gondotlan veszélyeztetés vétsége miatt, mert hogyha véletlenül el, megtették ezt, e, akkor egyébként ezt szívesen elmondják a magyar nemzetnek. Az, hogy egyébként a kejfejancsi kérdésére, vagy kérésére, ennek eleget tennének-e, ezt zsülverne fantáziájára, és az önök ö, fantáziájára bíznám. És hát itt van ez az örök buzgó Tény István, elnézést, ki nem szarja le. Az ügyben Tény István is a hatósághoz fordult feljelentését pedig vérhetően csatolni fogják a már megindult irataihoz. Tény István gyakorlatilag nincs olyan esemény a magyar közéletben, hogy valakit ne jelentsen föl. Szerintem készültek vele már portrék, ennek következtében nem hiszem, hogy rám szorulna egyébként az a feladat, vagy rám hárulna, hogy bemutassam önöknek Tény Istvánt. 061-23-88-12, kérdés, mint a pejva, válasz részint tőlem, vagy ilyen válaszocskák elhangozanak, de ha be akarnak szállni, válaszok megfogalmazásába 061 253, 88 12 Megvan a belső vizsgált eredménye a segélyhívást fogadó mentés irányító rosszul döntött János esetében. Ismét az RTL Húnál, ugye az a tipikus esete, már egy korábbi hírt melegítenek föl. Minek érdekében ne kérdezzék, nem ott dolgozom. Halló! 13-as hír. Kunes Zsombor biztosra vette, hogy az OMS belső vizsgálata a mentés irányítóra hárítja majd a felelősséget gálvó esetében. Most azt kell, hogy mondjam, hogy mi alapján működik a sajtóban az, hogy különböző emberek Facebook bejegyzéseire, mint valamilyen hírforrásra hivatkoznak, erről fogalmam nincs. Arról sincs fogalmam egyébként, hogy amikor ezekre hivatkoznak, akkor ezek fontos hivatkozások-e, vagy egész egyszeren be vannak építve ezek az emberek, mint a Bocskorféle műsor, vagy éppen kiket hívnak meg és beszélgetnek bulvár témákban. Kun egy Zsombor ebből a szempontból egy örökzöld epizód szereplője mindenféle történetnek, olyan igazságokat fogalmaz meg, ez egyébként a heti és is ezen a héten vonatkozott, amit bármikor, bármivel kapcsolatban meg lehet fogalmazni, most éppen Gávői János és a Mentők című történet kapcsán, amit csak azért nem dramatizálok, mert nem gondolnám, hogy vicces történet. Az, hogy ilyen szakértőket szednek elő, ebben kapcsolatban nekem vannak emlékei még a Magyar Rádiótól, de ez csak arra jó, hogy a műsoridő menjen. Háló! a figyelj, mutatok, itt kurvára esik be. Ez hazaj. Ez volt tehát a 13-as hír. 14-es hír. Gálvölgyi vizsgálatot, Gálvölgyi kettős pont vizsgálatot rendelt el Pintér Sándor a mentőknél. Ugye ez egy részhír, ami az előző hírben nem volt benne. A késlekedés miatt Pintér Sándor is vizsgálatot indított a belügyminisztérium fel, a belügyminiszter felkérte a belső ellenőrzési főosztályt, hogy visszamenőleg nézzék át a központi mentőirányító csoporthoz érkező hívások esetlapjait, és foglaljanak állást, indokolte a irányítók továbbképzése, érzékenyítése, amivel kapcsolatban Kunes Zsomborban felmerült, hogy vajon ezt egyébként egy ilyen eset kapcsán kell -e megtenni, vagy ez hivatalból kötelessége a felügyeleti szervnek és a mentők vezetőjének. Hát erre nem tudok válaszolni, nem ismerem a mechanizmust. 061 253 88 12 Most van olyan zene következik, ami tegnap nem volt. Ha gondolják, hívjanak. Szívesen beszélgetek önökkel, ha van miről. Légy Kös a nyakkendőből, Ha mellényed is pepitad Szíved már is a. Dipszilem, szertelem Ritmusát Kérj a nagypapáktól Egy lapfifőt Lopj el mamától, Mindet, mit kinőt. És így eleresztve járja a régi jazzre Celston, várj ma ez a sík a hajrához érkezünk. 15-ös hír. Gálvögyi János veje, hülyék vagytok, azt kellett volna mondani, hogy eszméletlen is megkezdték az újraélesztést. Az egyik mélypontja ennek a történetnek, aminek nincs köze Gálvögyi János egészségéhez szeretném tisztázni. A kommunikációs mélypontja Kövesdi Péter írása az egyik internetes újságban, amit azért nem nevezek meg, egyébként megtalálják, csak be kell ütni, mert tisztelettel vagyok az újságjönt. Az, hogy ezt az írást lehozták, először egyébként nem is tüntették fel a rokoni fokozatot, miközben szerintem összeférhetetlen, hogy egy hozzátartozó írjon. Ha egy hozzátartozó ír, akkor olyan részleteket kellene írnia a történetről, amit egyébként addig nem mondtak el. Az, hogy ő egy jegyzetet, a szó szoros értelmében vet jegyzetet írjon, mint Gálvölgyi János veje Gálvölgyi János történéséről, az egy egyéni rendszerhiba kövesdi Péter életében. Az, hogy ez megjelelhetett, azt egyébként nem egyéni rendszerhibaként lehet innentől kezelni, mert egy magára valamit adó, az egyik legkomolyabban vehető internetes portál azzal, hogy ezt közölte, függetlenül, hogy hány orgánon vette át. Mindegyik tévedet. Ez az én véleményem. Természetesen nem vég tévedhetetlen, nincs nálam a bölcsekköve. Még egyszer, összeférhetetlen, nem tüntetik föl a rokonságot, majd feltüntetik, úgyis összeférhetetlen, és ír valaki egy politikai panflettet. Mint Gálvögyi János feje. Nonsensz. Mondhatnám, hogy nincs lejjebb, miközben egyébként van, de ez ebben a formában, bár ez már egy elkoptatott kifejezés, szintisztán az értelmiség árulása. Úgy, ahogy van. Ezt a tévedés minimális kockázatával állítom. Aval együtt, hogy ez a cikk bejárt a tolnát baranyát, és ünnepelték. Semmi más okán, mint hogy egyébként meglavogolta a konjunktúrát, azt a konjunktúrát, amit egyébként Gálvölgyi János rosszul létákozott. 061 253 80, 86, 16 os hír. Gálvölgyi János nincs túl a közvetlen életveszélyen, már a minisztérium is vizsgálódik, ezt így sikerült az RTL-nek egymás mellé raknia. 17-es hír. Gálvői ugye a mentő dolgozók szövetségének elnöke szerint nagy nyomás nehezedik a mentés irányítókra. Ugye itt az alábbi citátum van... A tapasztalt mentésirányító úgy gondolja, ebből az esetből nem lenne ügy, ha nem egy országosan ismert és népszerű szeméről lenne szó. Ezt egyébként akár kérdőjellel felt is tehetném. Így van-e vagy sem? 061-253-8812. Mint fogalmazott, szerintem nem. Tehát válaszadott a saját kérdésére. Úgy gondolom, hogy a nagy nyilvánosság a sajtóhírek rásegítettek erre a vizsgálatra. Illés István szerint a mentésirányítókra óriási nyomás nehezedik, és sajnos azt sem zárható ki ma Magyarországon, hogy egy beteg azért hal meg, mert nem tudnak hozzá időben mentőt küldeni. Benne van a pakliban, igen, de természetesen mindig megpróbálják a legsürgősebb eseteket prioritásként kezelni. De mondom még egyszer, ha egyszer nincs szabad mentőegység, akkor nem lehetséges az, hogy azonnal vagy megfelelő időben odaérjen. Fogalmazott a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke. 19-es hír, nem, a 18-as hír, ez a 17-es volt, friss hír jött, Gálvölgy járvásról továbbra sincs túl az életveszélyen. 19-es hír, Gálvölgy úgy megszólalt az országos mentőszagat, gyűlölet, cunami, zúdul rájuk, ez ugye e, tegnap... Délután volt, ugye ez a gyűjtött cunami zúdul a mentőkre az Országos mentőszolgált Facebook oldal, az Országos mentőszolgált Bajtási közösségét 8500 elkötelezett életmentő alkotja, akiket egy nemes cél a segíteni akarás köt össze. Munkájukra hivatásként tekintenek, amit a legmagasabb szakmai színvonalon szolgálnak a nap minden percében, tekintet nélkül a betegek társadalmi, vallási, etnikai vagy egyéb hovatartozására. Egy ismert esete kapcsán vétett irányítói hiba miatt ezt most több médium is kétségbe vonta és politikai támadást indítottak a mentőszolgálat ellen. Ezzel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bajtások nem tesznek meg mindent a betegekért, és megkérdőlezik a mentők szakértelmét, amivel évente 1,2 millió rászorulónak segítenek. Az országos mentőszolgálat bajtásai továbbra is a legjobb tudásuk szerint lelkismeretesen végzik munkájukat, és segítenek minden rászorulnak, minden rászoruló csupa nagybetűvel. Köszönjük áldozatos szolgálatukat! Mondjuk, hogy köszönjük áldozatos szolgálatokat, az ebben a formában kicsit álságos. Tehát, hogy az országos mentőszolgálat a saját Facebook oldalán köszöni a saját maga tevékenységét, hát ezt tudjuk be annak a zavarnak, amit ez a szituáció okoz, és amire nem más hívja fel az önök figyelmét, mint a Kejfe Jancsi, fontos, fontos talán, ez egy értelmes telefonáló, valakivel értelmesen lehetne beszélni, vele lehetne megvitatni. Az rtl.hu nem ír arról, ami egyébként a május 13-ai hír, hogy Komáromi Zoltán a DK országos vezetőjének menesztését követeli. Ugye a DK ezügyben a legaktívabb, ügyben is. Budaházit is ugye arról volt szó, hogy visszaküldik a börtönbe, ha ők kerülnek hatalomra. Arról nincsen szó egyébként, hogy előtte bírósági tárgyalás lenne. Visszaad úgy Haló! Jó napot! Boronász, kogálkozhatok? Igen, de röviden. Értelmes. A nem csak, hogy értelmes hallgató, aki a Én ezt értem, az jó, hogyha önmagát értelmes hallgatónak, vagy nem, nézőnek a hogy... de most azt legyen szíves mondani, ami miatt telefonált. Én az elejére kanyarodnék vissza csak, hogy ugye úgy hangzott, hogy a mentőszolgált visszahívta azt, aki a helyszínen tartózkodott a beteggel. Tehát, hogy nem is azt hívta a mentőt, aki ott volt. De hívták ők is, oda visszatelefonáltak. Nekem úgy jött le, hogy a nem nem. Azt lesz. De... Maradjunk abban, hogy ön szerint jól tette-e a két gálvölgyi jár, e lány, hogy a médiához fordult. Szerintem nem. És miért tették? Szerintem nem az a legfontosabb. Miért hát, tették? Tudhattak volna hozzá két-három nappal később. Oké, okay. de most azt kérdezem, miért tették? A... Szerintem a saját felelősségünknek a vagy a saját lelkismeretüknek a könnyebb Szerintem nem, szerintem a lelkismeretükkel nem volt baj, szerintem hozzá vannak szokva a reflektorfényhez, és egész egyszerűen eltévesztették ezt a reflektorfényt, és azt hitték, hogy ez egy olyan reflektorfény, mint amilyen reflektorfény egyébként más szituációban uh, szokott rájuk vetődni. Az, hogy leszügezték, hogy ők nem kívánták senkinek a fejét, a freudi logika arról szól, hogy minden tagadásban van valami állítás. Ugye, ők tényleg nem követelték senkinek a fejét, nem ők kezdeményezték a vizsgálatot, a nyomozást, ők se, de ők járultak ehhez hozzá, ami egyébként ebben mérvadó, hogy kétségtelen a szolgálat és senki más bocsánatot nem kért. Értem, nem tudom, hogy kellett volna bocsánatot kérni. Hát, ha hibáztak. Ha hibáztak, akkor igen. Dehát megállapították. Megáldották, hogy hibáztak. Nem tudom, hogy abban benne volt a bocsánatkérés. Nincs. Nem tudom Én nem olvastam a mentőszolgáltat. De a... most olvastam, nincs benne. Nem tudom, hogy lehet-e kollektíven bocsánatot kérni ezért. Nem kell kollektíven bocsánatot kérni, le kell érni. Ennyi. A bocsánatkérés nem kell minősíteni. A bocsánatkérés olyan, mint csak úgy van. 061 253 12, illetőleg nincs. Tehát Komáromi Zoltán a DK országos mentőszolgálat vezetőjének menesztését követeli, itt jön ugye a politika, amire hivatkozik az országos mentőszolgálat, amelyik köszöni saját magáldozatos tevékenységét. Az elmúlt hetek eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy az Orbán kormány az egészségügyjel együtt tökretett a mentőszolgálatot is, nagyjából egy Zsombornál vagyunk, csak ez most a DK, azért az más. Ez többek között annak is eredménye, hogy országos mentőszolgáltat egy olyan ember vezeti, aki nem vezetett szolgálatot, és nem ismeri az irányítás alatt álló szervezet napi problémáit sem. Ez most, mint gombhoz a kabát hozzá van varva a csintalan történetéhez. Haló? Rámos Sándor vagyok. Próbálok higgadt maradni, nem könnyű hozzáteszem. Milyen vonatkozásban Ez... nem? Parancsolok? Nem parancsolok, nagyon jól tudja én ebből a kifejezéssel nem, de igen, mitől... én kérem, rosszul hallottam, visszakérdeztem. A helyzet a következő véleményem szerint hozzáteszem. Még az, az előzőbb kérdésére én is reflektálnék, igenis, Gálvöldi János, egy népszerű, híres, kósudíjas színész, reflektorfénybe van. Nagyon szomorú, ami történt vele, a mentőszolgálat részéről, ami történt, az elfogadhatatlan. Koma, De honnan el... tudja, hogy az országos mentőszorolat jó cselekedette, vagy sem? Bocsánat? Honnan tudja ezt? Mit honnan tudok? Hát lecsapta a telefont. A... Már azt követően, hogy valaki emelt hangon beszélt vele, mint hogy én is leszoktam tenni a telefont akkor, amikor ön emelt hangon beszél vele? Pontosan, pontosan. Hát szerencsére nem életmentés céljából hívom önt, tehát joga van letenni a telefont, hiszen ennek a műsorvezető. Viszont a mentőszolgálat diszpécserének úgy érzem nincs joga rátenni a telefont sem Gálbögyi János lányára, sem Kovács János és. Azt nagyjából sejti, hogy egy diszpécser egyszerre hány hívást kap és hány ügyet kell intéznél? -e? Rengeteget. Akkor honnan tudja, egy... hogy ő eldöntheti egy... azt, hogy milyen beszélget és mennyi ideig folytat? De bocsánat, én, én megbocsájtok, a de én kérdezek. A telefonált betelefonált, én meg válaszolni próbálom. Én értem, de ő nem hát, a lányával de, beszél, hanem de, velem. Na de hogy de, de, de jó. Betelefonált, hogy a délesapja rosszul van, félrebeszél, nem kap levegőt. Így volt, vagy nem így? Fogalmam volt. nincs, ezt mondta az RTL-nek. Hogy egyébként ezt mondta be a mentőszolgálatnak is, ezt csak feltételezem, hogy valószínűleg Én igen. Nem tudom. csak a mentősök nem fogják kiadni a felvételt. Nem a mentősök nem fogják kiadni, hanem az az egész szervezet, ami így működik. Ilyen telefonbeszélgetésekhez általában nem szoktak hozzájutni mások. Igen, de hogyha előbb-utóbb ne adja az Isten, hogy tragédia történne, most már reméljük nem is fog, akkor gondolja, hogy ne, a nyomozó hatóság nem, nem kérte volna ki a... De a nyomozó hatóság nyilván meghallgat, de hát ez benne is volt a közleményben. Igen. Na most ugye nagyon egyszerű példával jönnék, és, és szerintem a Komáromi Zoltának abban igada van, hogy az a minimum, hogy, hogy, hogy lemond ilyen... Elnézést, egy ilyen eset kapcsán az egész szervezet vezetőinek kell lemondania. -e? beleértve az, hogy önnek fogalma nincs hogy milyen körülmények között dolgozik az országos mentőszolgálat milyen hiányosságok vannak, ami egyébként maga az egyszemélyes főnök nem biztos, hogy orvosolni tud milyen munkaerőhiány van milyen gépekkel dolgoznak, ezzel ön tisztában van én nem vagyok, de ezek szerint ön igen nem vagyok tisztában akkor honnan tudja, hogy csatógábor Gábor alkalmatlan Hát, ez hiban, nem, nem. Figyelj most, nagyon megint a szokásos példa. A japán vasútak. Nem, vagy... semmi japán vasútak, nem. Szó nem lehet róla. Azt ugye nem tudtam meg, hogy mitől van felháborodva, de ideje volt, volna elmondani. Befejezem azt, amit Komáromi Zoltán mondott, illetve írt. Ez többek között annak az eredménye az országos mentőszolgálatot egy olyan ember vezet, aki nem vezetett szolgáltatot és nem ismeri az irányítás alatt álló szervezet napi problémáit sem. Csatú Gábor ezzel szemben bármikor szó nélkül végrehajtja a kormány szakmaiatlan és veszélyes intézkedéseit. Ugye itt most egyéb történésekről van szó, amit most egyébként a, a gálvölgyi történet kapcsán vesznek elő, vagy vesz elő a politikus, mert ez egy apropó. Ami egyébként alkalmas apropó, de hogy pont ekkor, ezt csak megint kérdezem önöktől, én nem vagyok megbizonyosodva róla, mint az orvosi ügyeket, a ügyeletek az OMS alá szervezését, és nekem egy az orvosi kamarának is, ha éppen ez diktálja a kormányzati érdek. Tehát van itt minden. Halló. Mint az orvosi ügyeket, az, az OMS alá szervezését, és orvosi kamarának is, ha Saját magamat nem szeretném visszaallgatni. Van itt minden. Köszönöm, hogy lerokta. A DK az országos mentőszolgálat vezetőjének azonnali menesztését követeli ezt imáram másodszor. Az országos mentőszolgálat pártkatonák nélkül szakmai alapon kell újra szervezni, különben továbbra tudhatja senki az országban, ha bajba kell jönni fog -e érte a mentő, miközben a fidesz az Orbáni inflációval és az áremelésekkel, hogy, hogy jön ide az orbáni infláció és az áremelések. Ugye, ha van egy apropó, akkor csak a menekültek nem szerepelnek itt, meg az oroszukrá háború, meg a háborús infláció, de akár az is lehetne itt. Az Orbán inflációval van is, és az áremelésekkel a megélhetésünket lehetetleníti el, az állami szolgáltatások leépítésével életveszélyes helyzetbe is sodorhat minket a változáshoz, azonnal meneszteni kell harmadszor az országos mentőszolgálat vezetőjét és szakmai alapon kell újra szervezni az OMS-t. hír. Megsimogatta, megöleltük egymás Jáksó László a múlt héten találkozott Gálvölgyi ez a meghal, de mégis életben maradt, vagy életben maradt, de mégis meghalt. Ez pont Gálvögyi Jánoshoz kapcsolódik, ugye ez a történet, amit egészen zseniálisan mesélt el. Ez megint a ki nem szarjal hogy egyébként az előző héten mit tapasztalt Jáksó László és amit egyébként az RTL itt felhoz. Még egyszer mondom, valószínűleg azért, mert ahhoz, hogy ez a Gálvögyi féle húsleves remélhetőleg egyébként, hogy a művész úr meggyógyul, minden rendben lesz, de hogy az érdeklődést fel tartani, ahhoz ezek a hírekre, ezekre a hírekre is szükség van. Azt mondja, hogy azt mondja, Gálvölgyi János jobban van, kiderült, mi volt az első kérdése. Ugye ez már az, amit a lányok tegnap elmondtak, erre még visszatérek. Kunes Zsombor szerint van VIP rubrika mentősök adatlapján, ez megint egy oldalfejezet, ebbe most nem fogok belemenni. Ez tehát a 22-es hír. Az életmentésben mindenki egyenlő országos mentőszolgálat, ez a VIP-re vonatkozik, amit egyébként kiásott Kunes Zsombor, hogy van egy ilyen rubrika is. 061-253-88-12. A 23-as hír, hogy több irányító is érintett lehet a Gávölgyi ügyben. Csak így gálvölgyi ügy, de <laughs> ennek az aktának ez lett a neve. És akkor innentől kezdve maradjon összesen két hír, valamint annak a lehetősége, hogy önök telefonálnak. Tartok egy kis szünetet, 061 23 12 durván van még egy negyed óránk. vidám Járte fenn a halászbástján hogy már a nap lement S esti csókját Takarta el árnyával A parlament Tudja, hogy éjszaka Egy árkád is a sötét Hello, de most komolyan mit akar kihozni? Én semmit sem kihozni, egy kör, Egyébként semmit nem akarok kihozni, elmondtam pontosan azt, hogy ez a műsor miről szól, hogyha ön ezt a keresztrejtést, ami nem volt túl bonyolult, nem tudja megfejteni, akkor ennek a megfejtését nem tőlem fogja meghallani. Ennek a mai műsornak a legelején elmondtam ennek a műsornak az alapvetését. Az lehetséges, hogy ön ezzel nem ért egyet, akkor ezt abban kell vitatni, hogy én ezzel mit akarok elérni, azt pontosan elmondtam. 061 Amikor sokak szerint az történt, hogy egy morzsaporszívóval felporszívoztam apám hangva, itt pedig egy pár dolog még történt, akkor itt, akkor egyebek közt idéztem apámat, aki a halálos ágyán, a szószoros értelmében vett halálos ágyán, azt mondta, hogy nincs szüksége demonstratív szeretetre. Hogy ezt nekem mondta, vagy másnak, csak azért nem emlékszem rá, mert többeknek mondta de nekem egészen biztosan, és könnyen lehetséges, hogy másnak nem is. És miközben én a magam módján megpróbáltam segíteni rajta, életem végéig lelkismeret furdalásom lesz azért, hogy mindent nem követtem el annak érdekében, hogy a szenvedéseit csillapítsam, ha már egyébként meggyógyítani képtelen voltam. A demonstratív szeretet az egy olyan dolog azon kívül, hogy egészen elképesztő szókép, valaki valamit úgy csinál, mintha, de valójában az, akivel ezt közli, vagy aki iránt ez megnyilvánul, ezzel érdemben nem tud mit kezdeni, miközben effektív segítségre, vagy egész egyszerűen megkönnyebbülésre van szüksége, amit ebben a szenvedésben, amit apám akkor átélt, már csak a halál jelenthetett. Én azt látom, hogy Gálvögy János esetében nagyon sok a demonstratív szeretet, és nagyon sok ami demonstratív. Természetesen apám példája és Gálvögy János példája csak nagyon távoli hasonlat, és Gálvögy János minden bizonyjal meg fog gyógyulni, felépül, és itt ismét a családja és mindannyiunk örömére részint visszavedlik családapává, most is az, csak nem aktív, nem tudja ezt kifejteni, és a színpadon és a mozivásznó, vagy a tévéképernyőjén is visszaadja mindazt, amiért őt egyébként az emberek szeretik. Hogy demonstratív szeretete az, amit Pintér Béla és társulata kifejezett, én a tévedés kockázatával ide sorolom. Hogy önök mit gondolnak róla, ez kiderül, ha felhívnak telefonon 0612538812. Ez a 24. egyben az utolsó hír. Múlt hét szerdán kaptuk az ijesztő hírt, kollégánk és barátunk Gálvölgyi János kórházba került. Nagyon aggódtunk érte, de tegnap már szerencsére sokkal jobb híreket kaptunk, és igazán megható volt, hogy amint János meg tudott szólalni, először a társulatról kérdezett. Így hát ezennel szeretnénk bejelenteni Gávöldi János a következő évattól társulatunk tagja, és számítunk rá szeptemberi bemutatónkon is. A próbafolyamatot a tervek szerint június közepén kezdjük, János pedig akkor csatlakozik majd hozzánk, amit ezt az egészségügyi a lehetővé teszi. A legfontosabb azonban most a gyógyulás és a pihenés így nem kizárt, hogy a júniusi Marshall 56, illetve a Kaiser TV ungán előadásokat ideiglenes beugrásokkal tartjuk meg, majd erről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Drága János, nagy szeretettel várunk vissza. Én azt gondolom, a tévedés minimális kockázatával hogy maga a hír az így szól, nagyon aggódunk érte, de tegnap már szerencsére sokkal jobb híreket kaptunk, és igazán megható volt, hogy amit János meg tudott szólalni, először a társulatról kérdezett. Ami egyébként egy nagyon kedves dolog volt a család részéről, valami humort lopnak valamibe, ami végtelenül szomorú. Az, hogy egyébként a Pintér Béla társulat bejelenti, hogy Gávődján a következő évattól a tagja. Ez két ember kell, egyrészt a társulat, vagy két személy, egyrészt a társulat, másrészt Gálvölgyi János, aki jelen pillanatban nem alkalmas arra, vagy tudtommal nem, a, nem nyilvánított véleményt, hogy ő egyébként ennek örül. Ezt én a demonstratív szeretet kategóriájába sorolom. Nagyot szól, az én szememben keveset ér, de lehetséges, hogy ebben nem osztozom az önök véleményével. Az pedig hogy azt írják, hogy nem kizárt, hogy a júniusi Marshall 56, illetve Kaiser TV ungár előadásokat ideigleres beugrásokkal megtartják, ez sok szempontból a pótolhatatlanságnak a nimbuszát kezdi ki, Isten ments, az ember égő gyertyával Luffyhoz közelítsem. Az pedig, hogy erről később adnak tájékoztatást ebbe a hírbe bevonni, Szerintem abszurdum. Most megkérdezem a csintalantól, hogy mi a jó Isten van? Mit szeretnél? Az Isten ágyomán meg hívtalak téged, ez az én privát számom, mit szeretnél? Milyen? Nincs. De nem gondolod, hogy ezt... De most még egyszer megpróbálok fölhívni. Utoljára. Halló? Halló? Megjöjjeztem a csintalan szemet. Halló. Végre. Figyelek. Na, jól van, hát ezt a számot nem ismerem, ezzel nincsen hívás az úr. És semmi, csak... El akartam kérdezni, már, hogy ezek... De eddig is a mobilomon hívtál, és a közben itt ennek ez egy műsor, még ha nem is látszik minden pillanatában annak. Mi most műsorban vagyunk? Igen, műsorban vagyunk. Jaj, de jó! Meddig mit gondoltál? Nem. nem. Gyere vissza, a könyörgöm, ha végre megfogtalak, mint valami halat, ne essél a horgomról. Nem foglak, tehát azt akartam mondani, ha meghallgatnál. Igen? hogy sok-sok éve vagyunk kapcsolatban, és hogyha téged nagyon meglep, hogy én téged nagyon kedvellek, hát akkor csak tudom. Nem de most beszéljünk a gál vagy beszéljünk arról a klubról, amiről kérdeztél, mert hogy most kedves, az most az idő szűke miatt adásban vagyunk. De, Majd... de János, én nem tudtam, tényleg nem tudtam. De most már tudod? Jó van, na, de hát akkor csak azt tudom, csak azt tudom mondani neked, én privátilag azért mert amúgy ez a klub az... Milyen klub? Én nem tudom, hogy az a Hülyé De milyen klub? Hát van egy ilyen a János panklub vagy a retkes. Hát van ez a Kejfe Jancsi, nem tudom, hallgató. Ja, tehát az a... Onnan telefonált Vámos Sándor, bár az elmúlt időben osztódással szaporodtak, de hála jó Istennek, én most már hónapok óta nem követem tényleg a tevékenységüket, így fogalmam sincs, hogy mit írnak, Ezt nem minden... is érdekel. Figyelj, figyelj, mindenki azt csinálni. Akkor... De ez most hogy jött ide a... Hogy De ez most hogy jutott, hogy jutott az eszedbe? Úgy, hogy olvastam, meg bejött egy, ma kórházban voltam, Te is? Hozzajöttem, megnéztem, hogy mi van a hírekben. Uh -huh. És ugye miután én be vagyok csatlakozva a funklubban, mert ja. érdekel, uh -huh. egyebek mellett nem mellékesen az is érdeke, hogy veled és a körülötted mi történik. Így most olvastam. Hogy? És aztán, hát, de mit olvastam? Én nem olvasom. Nem, nem, azért azt gondolnám, tudod, most tényleg fülye hangzik, amikor nagyon régen követtem a műsorodat, meg hallgattam, és azt gondoltam, szóval miután azért nekem egy alapakszióvám sajnos, és át lehet adni ezért a közmegvetésnek, hogy ez az országa, de őszintén mondom neked, nem gondoltam, hogy csak idióták kicsognak, hogyha jó, de akkor viszont hadd kérdezzelek valamiről, ami ennek a műsornak a része. Szerinted evidens-e, hogy a gábölgyi lányok ezt a legelején az édesapjuk rossz követő három órán belül megosztják az RTL iradóval? Hova lettél? Zseniális. Megosztják, majd hat nappal később azt mondják, nem kívánták senkinek a fejét, nem ők kezdeményezték a vizsgálatot vagy a nyomozást, semmilyen megkeresés, bocsánatögélés nem kaptak. Azért vállalták, hogy nyilatkoznak, hogy mással ez ne fordulhasson elő, mondták három órával a történet után. Még meg sem száradt a tinta a szóképletes értelmében. Már az foglalkoztatta őket, hogy mások ebből hogyan akulhatnak. Vessenek a mókusok elé, vagy ha gondolják az oroszlának elé, számomra ez olyan mértékben visszatetsző, hogy arra szavak nincsenek. Élesen el kell tudni választani Gálvögyi János lányainak, Gálvögyi János vejének a megnyilvánulását mindattól ami egyébként Gálvölgyi Jánossal az egészségét illetően történt. Gálvölgyi Jánosnak gyógyulást mi hamarabb felépülést. A többi megszólalónak, többi megszólaló idézőjelben, hiszen Gálvölgyi János nem szólalt meg. A megszólalók pedig hát én azt mondom, hogy súlyosan nézzenek magukba. És ha valaki azt mondja, hogy ez rám is nem vagyok különba a Deaknivásználnál. Azért még, mert nem tudok tojást tojni, attól még meg tudom mondani, melyik tojás szább tojás. 061-23-88-12 A mai műsora végét járja. A szószoros értelmében. Élőben ez 18 óra 6 percet jelent. Ha valaki még csatlakozna a mai műsorhoz, akkor azt most tegye meg. Zene már nem lesz. 061-253-8812 Zero six one two először. Zero 23 88 12 másodszor. 061 senki többet? Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy 15-én, 16-án és ezen a héten 17-én is, azaz holnap szerdán is 16 óra 32 perckor kezdődik a Kejfejáncsi, amely élő lebonyolítású lesz és interaktív, Kiderül majd, hogy milyen telefonforgalmat fog generálni, ma nagyot generált a telefonbeszélgetések ehhez képest úgy alakultak, hogy alakultak, nem tehetek róla. Távolétemben dörö.fi alajanos kukac gmail.com Háló! Úgy alakultak, hogy alakultak, nem Háló! Szia Jani! Hát most nézem, hogy te tényleg adásba vagy. Ritkán szoktam adásban hazudni. Jaj, de hát én ne, honnan tudtam, bennem, most komolyan. Dehát Azért figyelj de nagyon kedvellek, de ugye azt nem gondoltam, hogy az életed minden pillanat. Azt nem gondoltam, de egy kérdést föltettem, és arra valahogy elvitt a cica a hangodat, hogy szerinted evidens-e... De hát a cica... Figyelj de én olyan jókat röhögök ezen. Itt vagyunk. Várj, ezt meg kell oldani valahogy, hogy halljalak. Rövőket, mert jó a röhögük Mert ugye most kénytelen voltam visszakapcsolni ahhoz a, a csalódai balatú egy Most talán. Elmondom, hogy azonra röhögök, hogy most kénytelen voltam visszakapcsolni a csalódai balatú egy Most talán. Elmondom, azonra rövők, hogy azonra röhögök, hogy itt, most kénytelen voltam visszakapcsolni Én csalódai balatú Na, most jó? Nem tudom, fogalmam nincs. Nem tudom, hogy -e most jó, várjál. Jó, lehet. ide. Ja. Egyért egy ócska polénál, a itt a drága magyaroknak. <gül> Nem hallok különben. Nem, mert hallgatok. De most hallok. Na most figyelj ide. Magyarország, Európa legbiztosabb helye. De most komolyan. Itt az elektronikus. Nem hallott? De hallom, könyörgöm, mondjad. Apám mondta mindig azt, hogy nem mondja mindig azt, hogy sóhajtson majd, hogyha abba kell hagyni, akkor szól. Hegyet, ne fogd a fejed, mert hogy itt az elektronikus hadviselés, de azt nem hallom, amit te mondod, Csad meg. Tehát nem beszélek, akkor azt nem hallhatod. De várjál, elcsúszik időben. Légy türelmes már egy kicsit. Folytassél egy monológot. Mintha én itt se lennék. Ja, Jó, sajnos egy némi empátia hiányod van, mert fogalmat nincs, hogy én látom, hogy ott van a fialak, képernyőn jön, beszél, és nem értek belőle semmit. Igen, de van egy csúszás, a hangomra figyelj, a hangom pedig real time van ott a füleden, hogyha a telefonba beszélsz. Most befogom a számat, puk, és csak téged hallgatlak. Elmondom neked, hogy most például téged hallgattalak. <gül> Ez király. Most például semmit nem hallok abból, amit mondod, látom, hogy beszélsz, beszél, most befejezted, és még nem ért ide a hang. Ez 21. század első negyed százada Magyarország. Őszintén te közörom magam ettől. Pedig Kecskemét van 20 kilométerre, Budapest van 100 kilométerre, tudom, hogy még nem hallod, amit mondok, de az meg itt az orosz harckocsik, de a nápol harckocsik is meghalnak. Ezt komolyan mondom. nem lehet háborúzni, mert eltévednek. Nézzék, ez az egész csak arra volt jó, hogyha egyszer mi hamarabb Gálvögy János felgyógyul, és engem érdemesít a mai műsorom dacára arra, hogy egy paródiát, egy mindent legyilkoló paródiát csináljon a műsoronról és rólam, akkor ehhez szolgáljak. Kedves Gálvögy János, én ezzel tudtam hozzájárulni a te gyógyulásodhoz. Viszont hallásra, viszont látásra.